Якщо точно, то він виявився нею, у повній ганчір'я кімнаті на верхньому поверсі. Ангва нахилилася над тілом, потім встала на коліна. Так, принаймні, було видно загибло, а не лише ганчір'я. Звичайно, загибла не могла бути людиною. У людини зазвичай більше голови на плечах. «Чому?» – роздумувала вона. «Хто на таке здатен?» Морква повернувся до жебраків, що скупчилися біля дверей. Як звали загиблу? «Петиція невдаліс», сказав. Нерівна хода Майкл. Вона була просто служницею королеви Моллі. Англа поглянула на моркву. Королеви? Іноді вони називають головного жебрака королем або королевою, сказав Морква. Він важко дихав. Ангела натягнула на труп оксамитовий плащ. Просто служниця, пробурмотіла вона. Посередині підлоги було дзеркало в повний зріст, точніше, зараз стояла лише рама від дзеркала. Навколо нього блищало розбите скло. На підлозі також було скло з вікна. Морква трохи покопався в них чоботом. На підлозі була канавка, в яку втиснулося щось металеве. «Нерівна хода Майкле, мені потрібен цвях і щось довге, як струна», – дуже повільно і обережно сказав Морква. Він не зводив очі зі шматка металу. Здавалося, Морква готувався до того, що цей шматок зараз почне рухатися самостійно. «Не думаю», – почав жебрак. Морква простягнув руку, не повертаючи голови і без видимих зусиль, Вхопив його за брудний комір. Струну, повторив він, і цвях. Слухаюся, капрале. Решта з вас. Ідіть геть, сказала Ангва. Вони поглянули на неї. Швидко. крикнула вона, стискаючи кулаки. І перестаньте дивитися на труп. Жибраки зникли. Доведеться почекати, поки вони принесуть струну, сказав Мурква, трохи відсуваючи склянки. Розумієте, їй спочатку треба нажебрати. Він витягнув ніш і обережно почав колупати ним дошки підлоги. Врешті-решт він розкупав шматочок металу, злегка сплюснути через врізання у вікно, дзеркало, дошки підлоги та частини тіла петиції невдаліс, які були задумані таким чином, щоб не демонструвати їх оточуючим. Він покрутив цей шматочок металу в руці. Анго. «Що? Звідки ти дізналася, що тут хтось помер?» «Я... У мене просто було перечуття». Повернулися жибраки настільки знировані, що одну струну несли одразу шістьох. Морква забив цвяху рамку під розтрощеною шибкою і прикріпив до нього кінець струни. Він запхав ножа у підлогу і прикріпив до нього другий кінець струни. Потім він ліг на підлогу і прослідкував за напрямком струни. О, боги! Що? Стріляли з даху оперного театру. Справді? Так. Це ж більше двохсот ярдів. Так. Оце увійшло у добову підлогу аж на дюйм. Ви знали загиблу? Ну, тобто ви були знайомі? спитала Ангва і зашарілася. Не знав. Я думала, ви всіх знаєте. Вона була однією з тих, кого просто бачив на вулиці. Місто повне людей, яких можна просто бачити на вулиці. А навіщо взагалі же бракам слуги? Сонечко, невже ти думаєш, що волосся саме себе отак гарно вкладає? У дверях стояла примара. На її обличчі. Була маса болячок. У неї були й бородавки, а у бородовок були власні бородавки, а у тих бородовок власна рослинність у виді поодиноких волосинок. Здавалося, це була жінка, однак точно сказати було важко через товсті шари ганчір'я, яке вона використовувала замість одягу. Згадане нею волосся мало такий вигляд, наче за укладку відповідав ураган, ураган із пальцями, вимазаними в патоку. Морква випростався. О, капрал морква. Не знала, що ви тут. Її голос став нормальним, жодних слідів ниття чи того самого жебрацького підлещування. Фігура обернулася і гупнула палицю щось у коридорі. «Слинтяю гідний поганий хлопець! Чому ти не сказав, що прийшов капрал Морква?» «Тай!» – фігура зайшла до кімнати. «З тобою прийшла подружка, друже Моркво. Молодий констебель Ангва. Ангва – це Молі, королева жебраків. Ангва зі здивуванням усвідомила, що вперше співрозмовника не турбує те, що осторожі працює жінка. Королева Молі кивнула їй, як може кивнути одна жінка, що працює іншій. Гільдія жебраків пишалася тим, що в ній пропонувалися рівні можливості не працевлаштування. Зичу доброго здоров'ячка. Не пожертвуєш мені 10 тисяч доларів на невеликий особняк? Ні. Що ж, просто питаю. Королева Молі торкнулася палицею плаща, яким був накритий труп. Знаряддя вбивства? «Думаю, це новий вид зброї». «Ми лише почули, як розбилося скло. Прибігли, вона вже лежить», – сказала Молі. «Хто міг хотіти їй смерті?» Морква дивився на оксамитовий плащ. «Чия це кімната?» – запитав він. «Моя. Це моя вбиральня. Тоді той, хто це зробив, цілив не в неї. Молі, вони приходили за тобою. Хтось в ганчірках, хтось в клапотях, і лише один в оксамитовому плащі. Так у вашій харті написано. Офіційне вбрання головного живрака». Вона, мабуть, не стояла та поміряла його. Той самий плач та сама кімната – не та жертва. Молі приклала руку до рота, ризикуючи заразитися власними болячками. Замовлене вбивство? Морква похитав головою. Якось неправильно. Замовлені вбивства передбачають прямий контакт із жертвою. Так найманці проявляють свою турботу. Зіркотою додав він. Що ж мені робити? Для початку поховати бідолашну. Морква знову крутив шматком металу в руках. Потім він понюхав його. «Фейерверк», – сказав він. «Так», – сказала Ангва. «А що ви робитимете?» – спитала королева Молі. «Ви вартові чи ні? Що відбувається? Зробіть що-небудь!» і Щебень рухалися по вулиці Федри. Вулиця була утикана чинбарнями, цегляними печами та лисопилками. І зазвичай не розглядалася як туристична принада. І саме тому, як підозрював Доболом, їх відправили патрулювати саме цю вулицю, мовляв, знайомитися з містом. Тобто їх фактично здихалися. На думку сержанта Колона, їхній вигляд порушував ідилію у псевдополіярді. Звуків було небагато. Брящали металеві носаки дуболомових чобіт, а щебневі руки гуркотіли об бруківку. Нарешті дуболом почав. Просто хочу, щоб ти знав. Мені подобається працювати з тобою не більше, ніж тобі зі мною. Гаразд. Але, якщо нам доведеться об'єднатися Заради важливої справи, то ми це зробимо, гаразд? Якої справи? Те, що ти не вмієш рахувати, повна нісенітниця. Я знаю, що троллю вміють рахувати. Чому ти не вмієш? Умію. Скільки пальців? Щебень примружився. Два. Добре, а зараз? Два. І ще один. Отже, два і ще один – це… Щебень почав нервуватися. Це вже були неабиякі обчислення. Два і ще один. Два і ще один – три. Два і ще один – три. А зараз скільки? «Два і два». «Це чотири». «Чортири». «А зараз?» – дуболом показав вісім пальців. «Два чотири». Доболом був приголомшений. Він очікував числа багато, а може навіть багато. «Що таке два чотири?» «Два і два і два і два». Доболом нахилив голову набік. «Хм», – сказав він. «Гаразд. Два чотири ми називаємо вісім». «Вісім». «Знаєш», – сказав дуболом, критично оглядаючи троля, – а можливо, ви не такі дурні, як здаєтеся. Це неважко. Подумаємо над цим. Ну, тобто, я подумаю над цим, а ти вивчи нові числа і також можеш починати думати. Заходячи до штабу сторожі, Ваймс гучно огрюкнув дверима. Сержант Колон підняв очі від паперів на столі. Він виглядав задоволеним. Приде, що відбувається? Колон глибоко вдихнув. «Цікаві речі, капітане!» Ми з Нобі провели дослідування в гільдії дурнів. Я записав все, що ми з'ясували. Ось тут. Справжній рапорт. Чудово. Дивись, усе записано. Правильно. Розділові знаки так і таке інше. Молодці. І коми, і всяке інше. Дивись. Упевнений, мені сподобається, Фреде. І... І Дуболом, і Щебень також брали участь. Дуболом також підготував рапорт. Але в нього не такий охайний. Не так гарно розставлені розділові знаки, як у мене. Скільки я проспав? «Шість годин!» – Ваймс намагався створити ментальний простір для розуміння всього, що йому сказав Колон. Не вийшло. «Треба чогось поїсти», – сказав він. «Хоча б каву випити. Може, тоді світ видасться кращим». Кожен, хто йшов того дня вулицею Федри, напевно, бачили троля та гнома, які, скоріше за все, кричали один на одного від хвилювання. «Два тридцять два і вісім і один. Бачиш, скільки цеглин у тій купі?» – пауза. 16841. Пам'ятаєш, що я говорив про ділення на 82? Довша пауза. Дв'я-цять-дев'ять. Правильно. Правильно. Ти можеш рахувати до таких чисел. Я можу рахувати до таких чисел. Ти просто народжений рахувати до двох. Я просто народжений рахувати до двох. А якщо ти можеш порахувати до двох, то можеш порахувати будь-що. І тоді світ твій молюск. Мій молюск. що таке молюск? Анга поспішала, намагаючись не відставати від моркви. «Хіба ми не повинні оглянути оперний театр?» – запитала вона. «Пізніше. Той, хто там був, уже давно втік. Спочатку треба все розповісти капітану. Ти, думаєш, її вбили тим самим, що й Кливця?» «Так». «Там дев'ять птахів». «Правильно». «Там один міст». «Правильно». «Там чотиринадцять човнів». «Так». Там одна дитяча. Три сонті. 64 чотири цеглини. Добре. Там. Тепер відпочинь. А то так можна все перерахувати, і що тоді залишиться? Там одна людина. біжить. Що? Куди? Кава облуди гарги була схожа на розплавлений свинець. Але це було її позитивною якістю. Коли ви випивали чашку, то відчували величезне полегшення від того, що кава нарешті закінчилася. Фу, сказав Ваймс, облудон, яка ж гідюча кава. Дякую, відповів гарга. За своє життя я випив багато поганої кави, але ця така, наче по язику, пройшлися пилкою. Скільки ти її заварював? А яке сьогодні число, поцікавився гарга, натираючи склянку. Він завжди їх чистив і натирав, тільки ніхто не знав, куди потім зникали чисті склянки. 15 серпня. А рік. Облуда гарга усміхнувся або принаймні порухав м'язами навколо рота. Він уже багато років керував успішною забігайлівкою, завжди усміхаючись, ніколи не даючи в бург, і розуміючи, що більшість його клієнтів вважають, що їжа повинна включати чотири групи харчових продуктів – цукор, крохмаль, жир та підгорілі хрусткі шматочки. Тут потрібен баланс. «Я хочу замовити пару яєць», – сказав Ваймс, «щоб жовток був твердим, а білок був настільки рідким, що капав би як патока. І ще бекон, твій фірмовий бекон, весь покритий, Кістковими вузликами і щоб з нього звисали шматочки жиру і шматок смаженого хліба, такі, що лише від його вигляду полускаються усі артерії. Складне замовлення, сказав Гарга. Ну, вчора ж у тебе вийшло. дай мені ще трохи кави, чорної, як північ, у безмісячну ніч. Гарга здивувався це було нетипово для Ваймса. Це наскільки чорної? запитав він. Як той дідько чорної, гадаю, зовсім чорної. Не обов'язково. Що? «По безмісячну ніч може бути багато зірок, тож місяць не головне, зірки видно краще. Безмісячна ніч може бути досить світлою», – Вайм зітхнув. «Безмісячна ніч у похмуру погоду, коли небо затягли хмари», – сказав він. Харга уважно подивився на свій кавник. «Копчасті чи пересто копчасті? «Перепрошую, що ти сказав?» «Копчасті висять низько, тому вони відбивають вогники міста, а ще можуть містити крижані кристалики тоді безмісячна ніч». Сказав Ваймс порожнім голосом. Вона така ж чорна, як твоя кава. Гараст! І пончик. Ваймс огопив гаргу за заплямований жилет і потягнув прямо через шинквас. Їхні носи майже торкалися один одного. Пончик, такий пончиковий, як пончик, зроблений з борошна, води, одного великого яйця, цукру, щіпки дріжджів, куриці за смаком і начинки з жемом, желе або щуром, залежно від національних або видових уподобань. Гараст! Не метафорично пончиковий, а просто фактично пончиковий, як пончик. Один пончик. Пончик. Так, міг просто сказати. Гра вирвався з рук Вальмза та недобре глянув на нього, а тоді спокійно пошкандибав до кухні. Стій іменем закону. А яке закону ім'я? А мені звідки знати? Чому ми його переслідуємо? Тому що він тікає. Доболом був вартовим лише кілька днів. Але вже засвоїв один важливий і головний залізний факт – майже неможливо перебувати на вулиці, не порушуючи закон. Вартовий, який бажає допитати громадянина, має в арсеналі цілу низку злочинів, яких можна цього громадянина звинуватити. Від умисного тиняння і перешкоджання до неспішного прогулювання, обтяженого недоречними кольором шкіри, формою, видом, статтю. Намить доболом замислився. Якщо хтось не тікав щодуху, побачивши, як за ним несеться щебень, Імовірно, такого можна звинуватити у порушенні закону 1581 року про заборону бути невиліковну тупим. Але враховувати цей аспект було занадто пізно. Хтось тікав, і вони переслідували. Вони переслідували, бо він тікав, а він тікав, бо вони переслідували. Ваймсів поставив на стіл свою каву і подивився на те, що він зібрав на даху. Воно було схоже на невеликий набір. Трубок відслайти пана за умови, що пан міг обмежитися шість манутами, причому однаковими. Їх було виготовлено зі сталі, а потім зварено між собою. Вздовж однієї сторони віднілася смужка зубчастого металу, наче сплющена шестірня. Весь виріб смердів фейерверками. Лаймс обережно поклав його біля своєї тарілки. Він прочитав рапорт сержанта Колона. Фред Колон витратив на нього багато часу, а може навіть працював зі словником. Рапорт був такого змісту сержанта Ф. Колона. Приблизно о 10.00 сьогодні, 15.09, я прямував у компанії капрала С С.Джей Нопса до гільдії блазнів та фіглярів на Божій вулиці. Після чого ми поговорили з клоуном Красунчиком, який, по суті, дослідування розповів, що бачив, як клоун Гуляка покидав гільдію минулого ранку, якраз після вибуху. На мою думку, це дурниці – тому що хлопчина був мертвий щонайменше два дні, капрал С. Ч. С. погодився в цьому твердженні, особливо беручи до уваги, що людям, які заробляють на життя паданням на дупу, довіряти не можна. Після чого назустрів доктор Грим Ас і дідько грубо надав оказівку, щоб нас супроводили до виходу. Нам, а саме мені і СЧ Ч. С. Нобсу, здалося, що блазнів непокоїть, що ми гуляки могли бути найменці. Але ми не знаємо, чому. Крім того, клоун-красунчик висловився з проханням знайти ніс гуляки, але в останнього був ніс, коли його знайшли. Тому ми запитали клоуна-красунчика, чи мав він на увазі накладний ніс. Він сказав, що ні. Справжній, забирайтеся. Після чого ми повернулися сюди. Вем свідчайдушно намагався зрозуміти, що означало те, по суті, дослідування. Історія з носом скидалася на головоломку, загорнуту в загадку, або, принаймні, у почерк сержанта Колона, що було й майже одним і тим самим. Навіщо просити відшукати ніс, який ніхто не гупив? Він кинув погляд на рапорт Дуболома, написаний акуратним кутастим почерком того, хто більше звик до рун – Ісах. Капітан Ваймзе. далі я викладу хроніку того дня. Я, молодший констебель Дуболом, яскравим ранком, у піднесеному настрої разом із колегою, вирушив до гільдії алхіміків, де відбувалися події – про які і складають цей рапорт. Там були вибухові більярдні кулі. А про питання, що нас турбувало, нам розказали, що той яркуш паперу, додається, є записами Леонарда Скуїрма, який зник за таємничих обставин. Запис розповідає про те, як зробити порошок, що іменується номер один, який використовується у фейерверках. Алхімік пан Тарпаніш каже, що рецепт відомий будь-якому алхіміку. Крім того, на полях паперу зображено ружо. Я спитав у свого кузина, схопи кухля, про Леонарда. А він сказав, що продавав фарби цьому Леонарду. А ще він упізнав написане і сказав, що Леонард завжди писав задом наперед. Такий ось він примхливий геній. Креслення я акуратно перемалював і додаю до рапорту. Ваймс відклав папери і поклав на них шматок металу. Потім він потягнувся до кишені і дістав звідти пару металевих гранул. «Палка», – сказала гаргулья. Ваймс поглянув на ескіз. Він мав вигляд, як устиг зазначити дуболом як креслення арбалета з трубкою зверху. Поряд було кілька ескізів дивних механічних пристроїв, а також пара якихось маленьких штук із шістьма трубками кожна. Сам ескіз був більше схожий на купу випадкових закарлючок. Хтось, можливо, цей Леонард, читав книгу про фейерверки і писав на полях. Фейерверки? Що фейерверки? Фейерверки не були зброю. Вони роблять бабах. Так, ракети трохи можуть літати, але все, єдина ціль це небо. Клевець був відомий своїм талантом до створення механізмів. Це не дуже відповідало гномській природі. Люди можуть думати, що відповідає, але насправді ні. Вони завжди добре вправлялися з металом і робили гарні мечі та прикраси, але ніколи не були достатньо майстерними, коли справа стосувалася таких речей, як шестерні та пружини. Клевець був самородком. Отже, припустімо, там була зброя. Припустімо, що вона мала інші дивні, жахливі властивості. Ні, цього не могло бути. Якщо така зброя існувала, то вона б уже була б усіх. Або її б знищили. Така зброя не могла припадати пилом у музеї найманців. Що було в музеї? Речі, які не працювали або загубилися, або які слід пам'ятати. Тож який шанс виставляти наш ферверк на показ? На дверях було багато замків. Отже, це музей, в який не можна так просто зайти. Можливо, спочатку треба стати поважним найманцем, і тоді одного дня якесь велике ЦБ Приведе тебе у це місце, скажімо, о півночі, і, наприклад... І, наприклад... Чомусь у цей момент в уяві Вамза з'явилося обличчя Патриція. Знову Ваймс відчув, що стояв на порозі чогось важливого, ключового. Куди він побіг? Вони зупинилися біля початку лабіринту з провулків. Доболом притулився до стіни, намагаючись перевести подих. «Он він!» – крикнув Щебень. «На вулиці китовус!» Вони продовжили переслідування. Ваймс відсунув чашку кави. Ці свинцеві кулі випустив дуже вправний стрілець. Постріли були точними, незважаючи на відстань у кілька сотень ярдів, причому він зробив шість пострілів, за той час, що потрібен на лише одну перезарядку арбалета. Ваймс узяв у руки труби. Шість маленьких трубок, шість пострілів зручно носити зі собою. Можна стріляти далі швидше, точніше. Ніж із будь яким іншим видом знаряддя. Отже, новий вид зброї нив не... набагато швидший, ніж лук. Найманцям це не сподобається взагалі не сподобається, їм навіть луки не подобаються. Найманці надають перевагу контрактному вбивству. Ось чому вони тримали ружжо у безпеці під замком, лише самі боги знали, звідки найманці узяли це ружо. А ще про це повинні знати кілька старших найманців і передавати з покоління в покоління. Остерігайтеся подібних речей.